Стівен Кінг, Долорес Клейборн Таких дрібниць була неймовірна кількість. У старі добрі часи, коли я ще працювала покоївкою, можна було почути усілякі пересуди і плітки про Віру Донован. Їхню сім'ю в п'ятдесятих обслуговувало безліч людей. Але зазвичай найгучніше за всіх поносило Віру якесь сопливе дівчисько, найняте напівставки, яка потім погоріла на якійсь дрібниці, бо забула про одну і ту ж річ, тречі поспіль. І вона ще сміла тараторити кожному зустрічному поперечному, що Віра підла, груба, стара, щуриха, та ще й ненормальна. Можливо, Віра й була божевільною, а може ні, але я скажу вам одну річ – вона ніколи нікого, ні до чого не примушувала. Я особисто так думаю. Той, хто пам'ятає, хто з ким спить у мильних операх, якими нас напихають вечорами по телевізору, Може запам'ятати, що посуд потрібно мити тільки пастою з пік а килимки слід класти належним чином. Так, ну а тепер про простирадла. У даному випадку помилятися було взагалі не можна. Простирадла потрібно було вішати дуже акуратно, використовуючи на кожне рівно 6 прищіпок. Тільки 6 і в жодному разі не 4. А якщо вже ти примудрилась впустити простирадло в багнюку – то не було жодної потреби чекати трьох попереджень. Білизняні мотузки були натягнуті у дворі якраз під вікном спальні Віри Донован. Рік за роком вона підходила до цього вікна і кричала мені. «Так, а тепер шість прищіпок, Долорес? Пам'ятай про це, шість, а не чотири. Я вважаю, у мене досі чудовий зір, вона...» «Що, Люба?» «Дурниці, Енді, дай їй спокій!» Це дуже природне питання, але в жодного чоловіка у світі недостатньо мізки, щоб задати його. Я відповім тобі, Ненсі Бенністерськен штат мен. Так, у Віри була сушарка. Відмінна, велика сушарка, але нам заборонялося сушити у ній простирадла, якщо тільки синоптики не передбачали зливи протягом п'яти днів. У порядних людей на ліжку мають лежати простирадла, висушені на вулиці, казала Віра. Бо вони приємно пахнуть. Від вітру, на якому вони полощуються під час сушіння, вони вбирають стільки свіжості, що тільки від цього будуть снитися приємні сни. Віра багато в чому помилялася і городила нісенітницю. Але тільки не про запах свіжості, що виходить від простирадла. У цьому є згодна з нею на всі сто. Кожен може внюхати різницю між простирадлом, Засунути мусю шарку і простирадлом, яке гарненько потріпав південний вітер. Але скільки було зимових днів, коли температура опускалася до десяти градусів, а сильний сирий вітер віяв зі сходу, прямо з Атлантики. У такі дні я під задоволенням відмовилася від цього запаху. Розвішувати білизну в такий собачий холод просто тортури. Неможливо зрозуміти цього, поки сама не спробуєш. А спробувавши один раз, ніколи не забудеш. Коли несеш кошик із білизною і виходиш на вулицю, від простирадла валить пара. Верхні простирадла такі теплі, що ти навіть подумаєш, якщо ніколи не робила цього раніше. О, все не так уже й погано. Але на той час, коли ти повісиш перше простирадло, та ще на шість прищіпок, парок зникає. Простирадла все ще вологі, але тепер вони вже холодні, дуже. І пальці у тебе теж мокрі і теж холодні. Але ти вішаєш наступне простирадло, і наступне, пальці в тебе червоніють, дерев'яніють, їхній рух сповільнюється. Плечі починають боліти, а роту, якому затиснуті прищіпки, щоб звільнити руки, яким потрібно добре розвісити ці прокляті простирадла, починає зводити судома. Але найжахливіше – це, звичайно, пальці. Якби вони просто оніміли, все було б інакше. Ти майже бажаєш цього. Але пальці спочатку червоніють, і якщо простирадл досить багато, то стають блідолілового кольору, як пелюстки таємничої лілії. До закінчення усієї процедури руки у сенсі цього терміну перетворюються на клешні. Однак найжахливіше, що ти знаєш, що трапиться, коли ти нарешті повернешся до будинку з порожнім кошиком і з відчуттям жару, що спалює твої руки. Спочатку пальці починає покопувати. Потім у місцях їхнього з'єднання з долонею з'являється пульсація. Проте почуття це настільки глибоке, що швидше нагадує плач, ніж просту пульсацію. Як би мені хотілося пояснити тобі так, щоб ти зрозумів, Енді, але я не зможу. Схоже, Ненсі Бенністер розуміє, хоч і не зовсім. Бо одна справа вивішувати білизну взимку на материку, і зовсім інший коленкор, коли це доводиться робити на острові. Коли руки починають зігріватись, то здається, що в них завівся цілий рір розлючених бджіл. Тому ти розтираєш їх яким-небудь кремом і чекаєш, коли пройде свербіж. До того ж ти знаєш, що абсолютно неважливо, скільки втерти в руки крему або звичайного баранячого жиру. До кінця лютого шкіра на руках уже настільки потріскана, що ранки починають кровоточити, якщо стиснути долоні в злий кулак. А іноді навіть після того, як руки відійшли від холоду і ти уже лежиш у ліжку, тебе може розбудити плач рук, які ниють від спогадів про пережитий біль. Тобі, здається, я жартую, можеш сміятися скільки завгодно, якщо тобі смішно, але мені щось не хочеться. Цей плач можна навіть почути, так схлипують малі діти, які втратили свою матір. Звук виходить із таких глибин, а ти просто лежиш і прислухаєшся – Чітко усвідомлюючи, що ти все одно знову вийдеш на мороз, ніщо не зможе перешкодити цьому, адже все це жіноча робота, яку не може зрозуміти жоден чоловік, та він і знати не хоче про це. А поки ти проходиш через усе це пекло, німіючи руки, фіолетові пальці, ниючі плечі, соплі, що біжать із носа і губи, що замерзають на кінчику, найчастіше Віра стоїть або сидить у своїй спальні і дивиться на все. Чоло насуплене, губи викривлені, а руки нервово потирають одна одну. Вся її істота перебуває в такій напрузі, ніби йде складна хірургічна операція, а не просте розвішування простирадла, для просушування на крижаному зимовому вітрі. Спочатку вона щасили намагається стримуватися, але всередині в неї все починає кипіти. І не витримавши, віра відчиняє вікно спальні, висовується назовні, Холодний східний вітер відкидає її сиве волосся назад, і вона волає. Шість прищіпок, пам'ятай, ти маєш вішати на шість прищіпок. Не дай Бог вітер здує мої нові простирадла на землю. Ти згадаєш мене тоді. Тобі краще зробити все як треба, я все бачу і вважаю. До початку березня я вже мріяла тільки про одне. Взяти сокирку і врізати нею межи очі цій гучноголосій суці. Іноді я навіть бачила, як вбиваю її. Але мені здається, яка частина Віри ненавиділа себе за ці крики. Так само, як і я вся тремтіла від злості, вислуховуючи її крики. Це було першою причиною, чому Віра була сукою. Вона просто не могла втриматися від цього. Справді, їй було гірше, ніж мені, особливо після серцевих нападів. На той час прання було вже менше, але воно так само біснувалося, як і раніше – хоча більшість кімнат були вже закриті, а постільна білизна прибрана до шафи. Але найжахливішим для неї було те, що до 1985 року минув той час, коли вона могла дивувати і вражати людей. На той час вона вже повністю залежала від мене. Якщо я не підніму її з ліжка і не посаджу в інвалідний візок, то вона так і пролежить увесь день. Справа в тому, що Віра сильно набрала. Зі 130, стільки вона важила на початку 60-х, почала важити 190, перетворившись на пухку бочку, яка коливалася, яка запливла жиром. Багато хто наприкінці своїх років худне, перетворюючись на висухлу воблу. Будь-хто, але тільки не Віра Донован. Доктор Френо говорив, що це відбувається тому, що її нирки відмовляються виконувати належну їм роботу. Напевно, так воно й було, але скільки було днів, коли я вважала, що вона гладчає тільки для того, щоб досадити мені. Але це ще не все, до всього вона майже осліпла. Серцеві напади зробили свою справу. Острота зору, якою так пишалася Віра, зникла. Правда, іноді вона трохи бачила лівим оком і добійся добре правим. Але більшу частину часу, як казала сама Віра, вона дивилася ніби крізь щільний сірий тюль. Уявляєш, як це зводило її з розуму, її, яка завжди за всіма доглядала. Декілька разів Віра навіть плакала через це, адже вона була твердим горішком. Її нелегко можна було довести до сліз. Навіть після стількох років страждання, коли життя намагалося поставити її на коліна, Віра все ще залишалася сильною духом. «Що, Френку, старечий маразм? Я не знаю цього, напевно, і це правда, але я так не думаю». Але якщо це і так, то це не було схожим на старечий маразм, як це буває у звичайних людей. І це я говорю зовсім не тому, що якщо це виявиться правдою, то суддя при підтвердженні її заповіту зможе довести його неправомочність. Нехай він підітре собі дупу цим папірцем. Я хочу тільки одного – вибратися з усього цього лайна, в яке віра вплутала мене. Але я все одно стверджую, що горище в неї не було абсолютно порожнім, навіть в останній момент. Можливо, кілька кімнат і були здані в оренду. Але не можна було сказати, що в неї не всі вдома. Я це стверджую в основному тому, що були дні, коли вона розуміла так само добре, як і в молодості. Зазвичай у ці дні вона й бачила чудово, і допомагала підняти себе з ліжка, і навіть робила кілька кроків до крісла каталки. Тож у такі дні Віра зовсім не нагадувала мішок із пшоном. Я пересаджувала її в крісло-каталку, щоб змінити білизну на ліжку, а вона із задоволенням під'їжджала до свого вікна, того, що виходило в сад, із якого відкривався вид на гавань. Якось Віра сказала мені, що збожеволіла б, якби їй довелося днями й ночами лежати в ліжку, дивлячись на стелю та стіни спальні. І я вірю їй. Але були, звичайно, інші дні. Дні, коли вона не тільки не впізнавала мене, а й навряд чи розуміла, хто вона сама така. У такі дні Віра нагадувала човен, що зірвався з приколу. Тільки от океаном, у якому він заблукав, був час, наприклад, вона думала, що зараз ранок 1947 року, хоча на дворі був вечір 1974-го. Але ж були в неї добрі дні, хоча згодом їх ставало дедалі менше. А напади все частішали і частішали. Удар, як називають їх старі, проте були й дні просвітлення. Її хороші дні одночасно були поганими для мене, тому що тоді вона виявляла всю свою паскудну сутність, якщо я дозволяла їй це робити. Віра була підла, і це друга причина, чому вона була сукою. Ця жінка, якщо хотіла, могла бути такою склочницею, що вам і не снилося. Навіть прикута до ліжка, закутана в пелюшки та прогумовані труси, вона могла бути справжньою горгоною. Завірюха, яку створювала віра в дні прибирання, може стати цілком наочним прикладом. Вона не влаштовувала головомийки щотижня, але, присягаючи Богом, вона занадто часто вчиняла їх по четвергах, щоб це могло бути простим збігом. Щочетверга в будинку донованів проводилося генеральне прибирання. Вони мають величезний будинок, неможливо по-справжньому оцінити його розміри, не побувавши всередині. Але здебільшого будинком тепер не користуються. Дні, коли півдюжини дівчат із підібраним під косинку волоссям натирали підлогу, мили вікна, знімали павутину зі стелі, давним-давно минули. Іноді я заглядаю в ці похмурі кімнати, дивлюся на зачохлені меблі і згадую, як виглядав цей будинок у 50-ті, коли влітку тут влаштовувалися вечірки, і на галявині перед будинком розвішувалися різнобарвні японські ліхтарки. Як я чудово це пам'ятаю! У мене мороз іде по шкірі. Під кінець яскраві фарби завжди йдуть із життя. Чи замислювалися ви над цим колись? Під кінець усе виглядає таким сірим і тьмяним, як заношена сукня. Останні чотири роки єдиною відкритою частиною будинку залишалася кухня, Головна вітальня, їдальня, солярій, звідки відкривався вид на басейн та патіо. І чотири спальні на другому поверсі. Її, моя та дві кімнати для гостей. Ці дві спальні не опалювалися взимку, але утримувалися в чистоті та порядку. На той випадок, якщо раптом діти приїдуть відвідати Віру. Навіть останні кілька років я наймала двох дівчат із селища допомагати мені в дні прибирання. Служниці змінювалися дуже часто, але десь із 1990 року це завжди були Шона Віндхем та Сьюзі, сестра Френка. Я не можу впоратися без них, хоча досі велику частину роботи роблю сама. І на час відходу дівчат додому, після прибирання по четвергах, майже валюся з ніг від втоми. Роботи, однак, залишаються ще безліч. Попрасувати, скласти список покупок на п'ятницю – і, звичайно, приготувати вечерю для її милості. Як кажуть, дурнів робота любить. Тільки перед будь-якими такими речами вилазила вся її суча сутність. Тіло її функціонувало регулярно. Я підсовувала судно під віру кожні три години. І вона намагалася щасили. У півдні в горщику, крім сечі, виявлявся твердий грудок випорожнень. Будь-які дні, крім четвергів. Не кожного разу, але по четвергах, коли Віра почувала себе досить добре, я могла розраховувати на великі неприємності. І біль у хребті, через який я всю ніч не могла заплющити очей. Навіть анацин три не помагав. Усе своє життя я була здорова як кінь, і досі я здорова, але 65 – це 65, і нічого з цим не вдієш. О 6 ранку я витягала з-під судно і виявляла там лише кілька крапель – замість звичайної половини вмісту цієї посудини. Те ж саме у дев'ятій, а у півдні замість сечі та ковбаски там взагалі могло нічого не виявитися. Тоді я починала розуміти, що мені доведеться винести. Єдиними днями, коли я чітко знала, до чого мені готуватися, були ті, коли я не виносила сечу з-під в ніч із середини четвер. «Я бачу, що ти стримуєшся, щоб не розсміятися, Енді. Залиш це. Смійся, якщо тобі смішно». Хоча особисто мені було не до сміху. Але тепер усе закінчилося. А те, про що ти думаєш, не що інше, як правда. Цей подертий мішок сам вів рахунок своєму лайну. Схоже було, що вона копила, щоб навалити все за один раз. Мабуть, для Віри це була своєрідна розвага. Але тільки я мала вічно відступати. Відступати, чи хотіла я того, чи ні. Більшу частину дня четвер я займалася тим, що носилася, як пригоріла вгору сходами, намагаючись часно приспіти до неї, і іноді мені це навіть вдавалося. Але щоб не відбувалося з її зором, слух у неї залишався відмінним. І вона знала, що я ніколи не дозволю жодній дівчині селища пилососити її чудовий обісинський килим. І коли вона чула, що я вмикаю пилососу вітальні... Бо вона піднімала свою стару втомлену фабрику з виробництва лайна і починала платити дивіденди. Але потім я таки придумала спосіб підстерегти її. Я кричала одній з дівчат, що вирішила пропилососити у вітальні. Я кричала досить голосно, навіть якщо обидві дівчата були поряд у вітальні. Потім я вмикала пилосос. Але замість того, щоб користуватися ним, піднімалася сходами і завмирала на верхній сходинці – Тримаючись рукою за перила і, нагадуючи переслідувача бандитів, що причаївся і чекає на свою здобич.